перед якою було прироблено чималий майданчик. Било шосту годину, і разом з цими ударами на майданчик зверей башточки вийшла Мати Божа, Ісус Христос і чотири євангелісти. Якусь мить, Найда мовчки, дивився на годинник, потім несподівано промовив. А вночі о півдні виходять усі дванадцять апостолів? Так-так, підтвердив Кшемуцкий, але хіба пан раніше бачив цей годинник? «Цього, певно, не бачив, бо в тутешньому замку не бував, але подібний до нього...» «Подібних нема ніде», – посміхнувся Кшемуський. «Цей годинник зроблено на спеціальне замовлення одного з князів Яблоновських». «Невже?» – здивувався Найда. «А я був ладен закладатися на найліпшого коня, що колись я бачив. Дивлюся і, мов би, пригадую кожну колонку, кожне віконечко». «Ні, ні», – похитав головою губернатор. «Пан міг бачити, що схоже, але тільки не цей годинок. Такого більше ніде нема. Вранці і ввечері він грає молитви», – додала зіткнувши господиня. «Ах, мій Стась, так тішився ним». При цих словах в її голосі забриніли сльози. Пані закрила обличчя хусткою і відкинулася на спинку крісла. «Ти втомилася, я Ядвіго, ходімо, я відведу тебе у твою спочивальню». Промовив Кшемуський, підводячись з місця. «Вельможне панство пробачить. Ти ж, Текле, постарайся розважити любих гостей». Найда й Дарина поквапилися виявити свою цілковиту згоду, і губернатор вийшов з трапезної, обережно підтримуючи дружину. «У покої лишилися тільки Найда, Дарина й Текля». Бесіда знову перейшла на страхіття, яких нібито зазнала Дарина у гайдамаків. Атаман слухав розмову двох дівчат, неуважно, не беручи в ній участі. Він підходив то до дверей, з яких, видно, було довгу анфіладу покоїв, то до картин, що прикрашали стіни, то знову повертався на своє місце. «Але де ж власне пану захопили гайдамаки?» – спитала Текля. «У Лебединському монастирі», – відповіла Дарина. У Лебединському монастирі текля зблідла й промовила крізь сльози. Ох, там же загинув і мій коханий Фелікс. А гайдамаки по-звірячому вбили його, встромивши ножиці в горло. То це був наречений панни? мимохідь скрикнула Дарина. Боже мій. а я не знала. Хіба панна бачила його? жваво спитала текля. Ні, ні, не бачила, але чула, як гайдамаки розмовляли про це. Тут до трапезної ввійшла покоївка і покликала Теклю до пані Ядвіге. Текля перепросила гостей і слідом служницею поквапно вийшла. Переконавшись, що вони залишились самі, Дарина швидко нахилилась до найда і пошепки спитала. «Коханий мій, що з тобою? Ти чимось тривожений?» Атаман провів рукою по чолу і з надзвичайним хвилюванням заговорив. "Що дивне діється зі мною». «А що, не можу тобі пояснити. Цей замок, адже я ніколи не був у ньому, а тим часом усе тут таке знайоме мені. Не мов би він снився мені колись, не мов би сні я ходив цими покоями. От я сидів тут і слухав вашу розмову, а якийсь голос у моєму серці шепотів, «Встань, подивися». Там за цією трапезною має бути покій, обставлений позолоченими меблями. А по кутках того покою стоять лицарі з позолоченою зброєю. Я підбігся, глянув і побачив той покій. Усе в ньому було так, як нашиптував мені таємний голос. «Тут нема нічого незвичайного, друже. Панство завжди так прикрашає свої покої», – зауважила Дарина. «Ні, ні», – за гарячковим филюванням перебив її найда. «Не те. Присягаюсь не те». Ох, щось дивне коїться зі мною, в голові паморочиться. Я хочу пригадати щось далеке, давнє, забуте. Атаман сфилювано пройшовся по кімнаті. От і цей годинник. Я ладен дати голову собі відрубати, що бачив його колись. Невже ж це міг бути сон? Найда зупинився перед дівчиною і задумався. Чому б і ні? Бувають такі віщі сни, про них розповідається і в святому письмі. Може тобі судилося здобути тут славу? Мовила Дарина. Атаман неуважно слухав її слова, захоплений якоюсь таємною думою. «Стривай, – зненацька сказав він, – ходімо зі мною туди, у той покій. З його вікон має бути видно башту, довкола якої кружляє сила селена голубів». Схвильована словами Найде, охоплена якимось незвичайним трепетом, Дарина пішла слідом за ним. Минувши просторий салон, вони вийшли у покій, справді обставлені позолоченими меблями, зупинилися перед амбразурою вікна. Придушений зойк вирвався з грудей отамана